Kapittel 15 Og i kong Jeroboams, Nebats sønns attende år, ble Abiam kong over juda. I tre år regjerte han i Jerusalem, og hans mors navn var Maaka, hun var Abishalom's datterdatter. Och han vandret i alle de synder som hans far hadde gjort før ham, og det viste seg at hans hjerte ikke var helt med Jehova hans Gud, slik hans forfader Davids hjerte hadde vært. For Davids skyld hadde Jehova hans Gud nemlig gitt ham en lampe i Jerusalem, ved å oppreise hans sønn etter ham og la Jerusalem bestå. Fordi David gjorde det som var rett i Jehovas øyne, og i alle sine levedager vek han ikke av fra noe av det han hade befalt ham, unntatt i saken med hetitten Uria. Og det var krig mellom Rehabiam og Jeroboam, alle hans levedager. Og Abiams øvrige anliggner og allt det han gjorde, står ikke de oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongers dager. Det var krig også mellom Abiam og Jeroboam. Til slutt la Abiam seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham i Davidsbyen, og hans sønn Asa begynte å regjere i hans sted. I Jeroboams, Israels konges 20. år, regjerte Asa som kong over Juda, og i 41 år regjerte han i Jerusalem, og hans bestemors navn var Maaka, hun var Abishaloms datterdatter. Og Asa tok til å gjøre det som var rätt i Jehovas øyne, liksom sin forfader David. Derfor drev han de mannlige tempelprostituerte ut av landet, och fjernet alle de skittende avgudene som hans forfedre hade laget. Dessuten avsatt han till och med sin bestemor Maaka fra stillingen som landets første dame, fordi hun hadde laget et avskylig avgudsbilde for den hellige pelen. Deretter hogg Asa ned hennes avskylige avgudsbildet og brente det opp i Kedron-Elvedalen. Men offerhagene fjernet han ikke. Likevel viste Asas hjerte sig å være helt med Jehova alla hans dager. Og han begynte å føre de ting som var blitt helligget av hans far og de ting som var blitt helligget av ham selv inn i Jehovas hus, sølv og gull og gjenstander. Och det var krig mellom Asa og Basha. Israels konge, alle deres stager. Derfor dro Basha, Israels konge, opp mot juda og begynte å bygge rama, for ikke å la noen dra ut eller komme inn til Asa, judas konge. Da tok Asa alt søl og gulle som var igjen blant skattene i Jehovas hus og skatten i kongens hus, og ga det i sine tjeneres hånd. Og kong Asa sendte dem nå til Ben-Hadad, sønn av Tabrimmon, Heshons sønn, kongen i Syria, som bodde i Damaskus, og sa, det er en pakt mellom mig og dig mellom min far og din far. Se, jeg har sendt en gave av sølv og gull. Kom, bryt din pakt med Basha, Israels konge, så han drar bort fra mig Da hørte Ben-Hadad på kong Asa og sendte førerne for sine militære styrker mot Israels byer og tog til å slå Ion og Dan og Abel-Bet-Maaka og hele Kinneret, helt til Naftali-landet og det skjedde da Basha hørte om det at han straks holdt opp med å bygge Rama og ble i Tisha. Men kong Asa sammenkalte hele juda. Ingen var fritatt, og de gikk i gang med å bære bort steinene i Rama og tømre der, som Basha hade bygd med, og kong Asa begynte å bygge Geba i Benjamin og Misba med det. Og Asas øvrige anleggner og hele hans velde og alt det han gjorde, og byne som han byggde, Står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongers dager. Men på den tiden da han ble gammel, fick han en sykdom i føttene. Til slutt la Asa sig til hvile hos sine forfedre, og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen, hans forfaders by. Og hans sønn Jehoshaphat begynte å regjere i hans sted. Og Nadab, Jeroboams sønn, ble kong over Israel i Asas, Judas konges andre år og han fortsatte å regjere over Israel i to år. Og hele tiden gjorde han det som var ondt i Jehovas øyne, og vandret på sin fars veier og i hans synd, den som han hadde fått Israel til å synde med. Og Basha, Akiahs sønn, av Isakars hus, begynte å danne en sammensvergelse mot ham. Og Basha slo ham til slutt i el i Gibbeton, som tilhørte filisterne, mens Nadab og hele Israel beleiret Gibbeton. Bosha drepte ham således i Asas Judas konges 3 år og begynte å regere i hans sted. Og det skjedde så snart han ble konge at han slo i hjel hele Jeroboams hus. Han lot ikke noen som pustet bli tilbake av Jeroboams sett, men tilintetgjorde dem i samsvar med Jehovas ord, det som han hadde talt ved sin tjener Shilohitten Akia, på grunn av de synder som Jeroboam syndet med, og som han fikk Israel til å med og hans kränkelse som han krenket Jehova, Israels Gud, med. Och Nadabs øvrige anleggender och allt det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongers dager. Og det var krig mellom Asa och Basha, Israels konge, alle deres dager. I Asas, Judas konges tredje år, ble Basha, Akiahs sønn, kong over hele Israel i Tisha, och det var han i 24 år og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og vandret på Jeroboams vei og i hans synd, den som han hadde fått Israel til å synde med.